E de la vall arrobes amail.com,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 Molt bona tarda a tothom. Avui escoltarem una taula rodona que es va celebrar el mes de juny de l'any passat, del 2019, durant unes jornades titulades Ens estem quedant sols. Aquest interrogant feia referència a la reducció de la biodiversitat que hi ha a Catalunya i arreu del planeta, la preocupant reducció de la biodiversitat. I no només la reducció, sinó també l'estat d'aquesta biodiversitat, eh, que està doncs, en males condicions, diguéssim. Els hàbitats eh, no són com haurien de ser, de saludables, i les espècies, com ja sabem, doncs, eh, estan desapareixent o la seva, la seva massa, la seva abundància, s'està reduint d'una manera molt dràstica. També hi ha extincions de diferents espècies. Tenim espècies invasores, eh, en frica... La natura doncs, es troba en una situació bastant alarmant en, en la seva doncs, destrucció i a la seva eh, progressiva i accelerada destrucció en, en molts casos. Aquesta jornada la va organitzar el CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, CREAF Ecologia, a l'Institut d'Estudis Catalans, com us deia, el mes de juny del 2019. Avui el programa... Escoltarem una taula rodona eh, que es titula On cal concentrar els esforços de recerca i coneixement per aturar la pèrdua de diversitat. La, la pèrdua d'aquesta biodiversitat, diversitat biològica. En definitiva, la, la pèrdua de dels espais i dels éssers vius, eh, que el ser humà s'està carregant arreu del planeta, també a Catalunya. La taula rodona està moderada per en Xavi Besora, que és ambientòleg, periodista, de l'Espai 3, i tindrà a eh, la Jordina Belmonte, en Joan Pino, en Joaquim Garrabou, en Sergi Sabater i la Marta Pascual. El moderador, com us deia, en Xavi Besora us els presentarà però tots ells eh, doncs, són científics i coneixen de primera mà és la recerca que s'està fent a Catalunya precisament doncs, per evitar que es produeixi aquest deteriorament de la natura. Per altra banda, quan acabi la, la taula rodona, que dura 50 minutets, us posaré un altre àudio de les mateixes jornades, però en aquest cas eh, és un resum de 30 minutets que ens fa en Lluís Brotons, un científic del CSIC i, i també membre del CREAF, i és observador del IPBES. El IPBES és la plataforma intergovernamental en biodiversitat o com ells diuen, en serveis de biodiversitat. I aquesta plataforma està organitzada de manera internacional. Formen, la formen diferents estats, i els científics d'aquests estats són els que participen de manera coordinada amb la realització d'aquests informes, no? de l'elaboració d'aquests informes científics. En aquest cas, el LIBES, doncs és, com us deiem, el centra en la biodiversitat. En Lluís Bruton ens ho explicarà breument i també farà un resum d'aquest informe que es va publicar el mes de maig del 2019, i que explica doncs, la situació alarmant en la que es troba la, la biodiversitat al planeta Terra i també a Catalunya. Sense més preàmbuls, us deixo doncs, amb aquesta taula rodona i a continuació doncs, el segon àudio eh, perquè el podeu escoltar. Quan acabin els àudios us recordaré també que ho podeu trobar a internet per si voleu veure els vídeos amb les cares d'aquests científics i no només escoltar-ho, sinó també veure-ho. Això serà a la segona hora del programa. Gràcies per rescoltar l'eco de la vall. Som a Ràdio Les Planes, el 107.7 de la freqüència modulada, aquí a la vall d'Ostoles, a la Garrotxa, i també per internet a radiolesplanes.com. Bé, doncs comencem, comencem aquesta primera de les dues taules odones que farem en aquesta segona part de la, de la jornada. de les dues i en aquesta primera taula, doncs els protagonistes, els tenim aquí ja asseguts, són els investigadors i els experts que treballen des de fa molts anys en recerca relacionada amb, amb biodiversitat. Tots ells, tots elles, són referents en el seu àmbit i per tant és un luxe avui tenir-los aquí i per mi és un, és un plaer poder fer la, aquesta moderació. De fet, deien en Carles, avui aquí, és que en aquesta sala hi ha la major part d'investigadors que es dediquen a la recerca en biodiversitat a Catalunya, no? Veig moltíssimes cares conegudes, i deien Carles Castell, ara a la pausa, que si al pati del, de l'institut cau un meteorit ara mateix, la recerca en biodiversitat a Catalunya es queda totalment orfe, eh? Per tant... No ha caigut, no ha caigut, no ha bon... No ha caigut. No ha caigut. Bé, eh, en aquesta taula farem dues rondes de preguntes. Val? Eh, la primera pregunta serà la mateixa per tots, els ponents, i la segona pregunta que els faré serà una pregunta més específica relacionada amb el, amb el seu àmbit de recerca. Comencem amb, amb la Jordina Belmonte. La Jordina és biòloga, és professora de botànica a la Universitat Autònoma de Barcelona des de fa uns quants anys. De fet, jo mateix vaig ser alumna seu eh, a Ciències Ambientals i el seu àmbit de recerca està enfocat a estudiar la diversitat i els nivells de pol·lens i espores de fongs a l'aire, així com els seus al·lèrgens i de com ens afecten a les persones, és a dir, a la salut pública. Va dirigir l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, LICTA, i des de fa menys d'un any que és la presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural. Bé, doncs, feta aquesta presentació, anem a la, a la pregunta, que és la que titula aquesta taula, i que recalca que, bueno, ja anat veient en les sessions anteriors que ens cal més informació sobre biodiversitat, a part d'integrar-la que també, però ens han en cal nova informació. I també és evident que per a que ens cal nova informació, els recursos que disposem són limitats, no? I què toca doncs? Toca prioritzar. Llavors en aquest context la pregunta és: "Jordina, des del teu punt de vista, on creus que cal concentrar els esforços de recerca?" i de coneixement per aturar la pèrdua de biodiversitat? Uh, jo... no, perdona, Perdó. no ho he dit, però tenen quatre minuts, per tant, han d'anar per feina. Sí, sí. L'anava a portar, l'anava portar, però al final. Sí. No, però indica'm si em passo, perquè costa, costa saber costa. quan parles quatre minuts i a més vaig, vaig sense rellotge soc així de feliç. Uh, jo diria, jo invertiria els termes i crec que la... La primera cosa que hauríem de fer si volem no seguir parlant de pèrdua de biodiversitat és coneixement, és ensenyar què fem a les nostres escoles que tota la secundària no es parla d'un trist animal, d'un trist vegetal, a no ser que hi hagi una lliçó d'ecologia, i ho dic molt tranquil·la perquè m'ho acaben de dir ahir uns professors de, de batxillerat que venien a demanar consell per a treballs de recerca dels que fan a batxillerat. Crec que és molt trist que la biologia en aquest país s'hagi convertit en genètica, en micro, en, en bioquímica, en tot un seguit de processos que no dic per res que eliminem, que són molt interessants, però això no és tota la biologia. La biologia és la vida dels organismes i dels sistemes. I no... estic d'acord també amb el que deia abans l'UNAI, que l'altra cosa és que deixem de parlar de biodiversitat i parlem de natura, i que la gent entengui què vol dir natura. Perquè si mantenim animals i plantes però ens hem carregat tot el que els sustenta, que és la terra i que és l'atmosfera, acabem igual, anem malament. Per tant, hem de, perdre, hem de parlar de conservació de la natura. Hem de parlar després de com coneixem aquesta natura i com la, com la valorem, per, per, per, per mantenir-la. I crec que la primera cosa que hauríem de fer per, per poder no seguir-ne perdent és saber qui no tenim. i això també han trucat amb altres temes que s'ha per parlat. Tots es vieixem cap a casa, no per voluntat pròpia, sinó, per, sinó sinó perquè hi ha tantes coses a parlar que no tens temps. No? vull dir abans... En, en, Lluís parlava, no, perdona, en Sergio parlava de, de, bàsicament d'animals, jo sóc botànica i evidentment si em posés a parlar de segons què parlaria de plantes i veureu que acabo parlant de pol·len però no és per fer proselitisme. El que hauríem de fer, i me miro el representant del govern que tenim aquí fixament els ulls, encara que no sé si em voldrà mantenir la mirada, és ajudar ajudar a saber que hi ha el territori. I per ajudar a saber que hi ha el territori ens hem de posar a fer coses serioses, que és identificar, quantificar, quantificar periòdicament per poder fer tendències. Això s'està fent en alguns casos, però no s'està fent. Estic dient que cal que tinguem bases de dades, des del meu punt de vista, perdoneu, jo quan parlo sempre que estic de mal humor, però no estic molt contenta d'estar aquí, ho agraeixo molt. Però... Um, hem de fer bases de dades quantificades de tots els eh, ítems que puguem, tot. Qualitat del sol, eh, tipus de paisatges, eh, riscos que hi puguin haver-hi, animals, plantes, tot el que sigui, tot. Ho hem de tenir quantificat per poder-ho avaluar. I això vol dir que que estic demanant a la gent que es dediqui a fer coses que científicament no li valoraran. A mi em diuen que la meva recerca és regional i no me la volen publicar revistes d'impacte. Finalment he de decidir que m'importa un pit o publicar en una revista d'impacte perquè el que vull és saber què està passant i el que vull és oferir-ho al meu país. Per tant, hem de canviar de paradigma. I això només ens poden ajudar els nostres polítics, els nostres governants, perquè l'acadèmia científica, que també som tots nosaltres, amb aquest, crec que tenim un comportament una mica estúpid, perquè llavors tot juguem a que vull un impact factor molt alt i tenir una, una qualitat molt elevada. Mm, perdoneu, canviem-ho canviem tot. Uh, un minut, me volies ensenyar? Vale. Uh, anant això, no? vull dir, la pregunta que em feia ell anava molt dedicada a, a als entorns urbans, això m'ho preguntaràs després? Vale. Doncs mira, el minut que queda el passo... El passo perquè puguem parlar més després. El meu, el meu. Gràcies. Bé, doncs us a Joan Copino, també segurament molts ja el, ja el coneixeu, ell també és biòleg, eh? és màster en tecnologies de la informació geogràfica i professor d'ecologia a l'autònoma. La seva recerca la desenvolupa el CREAF, un centre on hi treballes des de fa més de 20 anys, si no m'equivoco, i que dirigeix des de fa tres mesos, tres mesos des de fa poquet. <coughs> els seus dos àmbits principals de recerca són l'ecologia del paisatge i l'ecologia de les invasions biològiques. I també coordina diverses bases de dades de biodiversitat. Joan, la mateixa pregunta. On hem de concentrar els esforços? És una gran pregunta, és una complicada. M em sap greu començar discrepant de la, de, la, de la meva presidenta Jordina. Se, se, segurament és pel fet que no he estat alumne seu i, i això, clar, doncs, acaba coixejant per coses com aquestes. I no? eh, ja ens agradaria estendre el coneixement, l'estudi de la biodiversitat a tot el que hi ha, però malauradament crec que hem d'intentar pensar en una selecció d'una sèrie d'elements de, de, que ens puguin servir de, de, de semàfors, indicadors del, del canvi que se'ns tira a sobre. El, el, gran, què, el gran kit és quins indicadors. Normalment, històricament o tradicionalment, s'ha fet molt d'èmfasi en tot allò més singular, més amenaçat, que ja siguin hàbitats, ja siguin espècies, que ja tenen els seus plans de seguiment per, per obligació, fins i tot, per, man, per mandat de les diverses institucions. I, i bé, doncs això és una, una part que ja s'està fent, més o menys, però a mi em, em, em, em preocupa especialment tota aquella altra biodiversitat més corrent, que segurament en aquests moments està concentrant bona part, si no la major part de la pèrdua, que s'està produint en els nostres sistemes naturals. O si sigui, Tenim eh, pèrdua de papallones, d'insectes, de plantes, moltes plantes, eh, flora massaguera, flora, flora de les, dels marges dels camins, i tot això està passant mentre tenim uns altres elements que conservem i que seguim i que, i que hem d'enviar informes periòdics per eh, avaluar el seu estat. I tot això, per tant, a mi em fa pensar de què cal estendre aquest seguiment a una sèrie d'indicadors representatius d'aquesta biodiversitat més corrent. D'altra banda, també crec que, que la perspectiva naturalista, ara també us puc parlar com a president de la institució durant molts anys, la perspectiva naturalista ha servit per catalogar tota aquesta informació. Però la, la, aquesta perspectiva naturalista de, de, del col·leccionisme d'espècies, de, de, de, ens dona una visió relativament estàtica del, del tema de la conservació i crec que hem de començar a fer més èmfasi en, en una visió més funcional, més de on són les peces que fan funcionar aquests sistemes, quins són els elements clau, perquè puguem eh, anar una mica més enllà en temes de conservació, perquè ens trobem amb, amb coses com nous ecosistemes en els quals hi ha una sèrie d'espècies alòctones o espècies antropòfiles que han acabat tenint un paper molt rellevant. I negar-se aquesta evidència segurament no és una bona, no és una bona estratègia. Una altra sí. és acceptar-la, no? però com a mínim tenir-la present i, i, i saber a què ens hem de tenir. Exemples com, com, com els crancs o els peixos exòtics i la, el seu paper en les xarxes tròfiques en la conservació de determinades espècies, com el cas de la llúdrica, per exemple. No? Per tant, jo crec que hem de, hem de canviar aquest xip. I finalment, també crec que fa falta extendre la, la visió aquesta de la conservació a les causes del canvi, a incloure els diversos factors de canvi que estan eh, eh, treballant, que estan, que estan afectant aquesta biodiversitat, que va més enllà del canvi climàtic, que és també doncs, el canvi global, la urbanització, la, la, la intensificació agrícola, l'ús de pesticides, la, el drenatge de, de zones humides, l'abandonament i progressió del bosc, tots aquests factors, el, el paper que estan jugant en la conservació de la biodiversitat. Molt bé, Joan. Pues, gràcies també. Seguim amb en... L'aplaudim. Seguim amb en Joaquim Garrabou. En Joaquim és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, del FECIC. La seva tasca de recerca se centra en la conservació marina. Per exemple... Perdona. He dit algun cosa malament? No, no, no. Per... No, quatre, quatre, tens. No, no, que m'he donat un. Ah. Per exemple, se centra la seva tasca en els efectes que el canvi climàtic té en els hàbitats de la costa i amb aquests arguments ell és un gran promotor del paper de les àrees protegides marines com una eina eficaç per contrarrestar els efectes negatius de les activitats humanes. Joaquim, des del teu punt de vista, on hem de centrar-nos? On hem de prioritzar? Bé, eh, bon dia i gràcies per la invitació. Em eh, sembla que fins ara sóc l'únic representant marí de, de la biodiversitat o de estudis marins, juntament amb la Marta, que he treballat en aquest tema. I això... Eh? No, dic fins ara, sóc l'únic. <laughs> En tot cas, eh, és també per mostrar que, malgrat les dificultats de l'organització d'aquest tipus de d'avents, hi ha desviaixos que s'han de mirar de, de, de corregir d'alguna manera. En tot cas, estic molt content d'estar de, aquí. El missatge principal que volia passar o que volia eh, transmetre avui és que la natura té les solucions. La, les solucions estan a la natura. Nosaltres... El que hem de fer, la nostra missió principal, per mi, és ajudar-la a trobar les millors condicions perquè les pugui desenvolupar. I aquest, per mi, és el, el, el missatge que penso que estem aquí per trobar com implementar mesures eficients i eficaces per revertir totes aquestes tendències negatives. Respondre a la pregunta que ens has fet en quatre minuts en una època de tuits és complicat, jo intentaré fer dos blocs. El primer és, en termes generals, penso que ens hem de, hauríem de visualitzar tres grans àrees o tres grans àmbits en aquesta... La primera és que, si no ens posem tots a treballar, això no és un problema només de, dels investigadors o del món acadèmic. És un problema que, com s'ha dit avui en les presentacions precedents, i estic molt content que així sigui, és un problema que ens concerneix a tots. Llavors, el primer àmbit, hem de trobar eines eficients i eficaces per eh, catalitzar, accelerar i fer eficients les col·laboracions. I quan dic les col·laboracions, dic a nivell d'institucions de recerca, dic a nivell d'administracions, dic a nivell de països, dic a nivell de regions, és una feinada increïble, però jo penso que això és la col·laboració, eh, és bàsica per si ens en volem en sortir. Després, l'altre àmbit que penso que també s'ha dit aquest matí eh, és guanyar resolució. Guanyar resolució tan espaial, perquè hem vist en les presentacions sobre els seguiments terrestres, per exemple, que en falta encara molta resolució espaial. Resolució temporal, del tema dels seguiments, tenir seguiments que ens permeten obtenir aquestes tendències. I també d'indicadors, perquè al final, això és una mica el que comentava també en Joan, Eh, tenim una sèrie d'indicadors que estan, però la, la complexitat de la natura és molt gran i hem de respondre. Evidentment no podem estudiar-ho tot, però sí que s'ha d'intentar cobrir al màxim. I l'altre pilar o l'altre àmbit, estic d'acord també amb la Jordina, és el coneixement. En el mar, com a mínim, hi ha temes de història natural eh, que estan completament desconeguts, d'espècies rellevants, fins i tot d'interès pesquer. No sabem, per exemple, on es reprodueixen. Hi han agregacions de reproducció de certes espècies, no sabem on passen. Sabem què es donen però no sabem on passen. Coses bàsiques que hauríem de saber. I cobrint tots aquests tres àmbits, el que sí crec que hem de fer una aposta decidida és pel capital humà. Perquè aquí estem uns quants, i és veritat que no és cert que si cau un meteorit aquí, tot el coneixement de la biodiversitat de Catalunya desapareix, però potser faltarien una un parell d'edificis més, només. I hauríem de ser, amb el repte que tenim, eh, hem de promoure les carreres científiques, les carreres tècniques, les carreres de sociòlegs, d'antropòlegs, per ajudar-nos tots, eh, perquè l'afeinada, si no, no, no ens en sortirem. És, és frustrant veure que el diagnòstic que estem fent tots plegats és... Tots anem al mateix eh, lloc. El que és frustrant és com implementem aquestes eh, mesures. Les idees hi són, però falta potencial i hem de promoure aquesta, aquestes, uh, que hi hagi més personal. Estem perdent talent. estem perdent talent. I només vull acabar amb dos, uh, dos coses concretes, perquè a vegades també parlar en termes generals està bé, però, per exemple, jo penso que una proposta que m'agradaria llançar, que ja he comentat altres vegades, és fer un observatori de la biodiversitat marina a les Illes Medes. Logística, les Illes Medes actualment concentra un coneixement o un, una quantitat de dades uh, industrial. Ara m'he acabat. Se t'ha acabat bastant. Ja ah, fos, bueno. eh? I la, la segona proposta? I la segona proposta és uh, uh, fer aquest programa de Ciència Ciutadana Marina. Penso que també ajudaria molt perquè és no només guanyar coneixement, sinó també guanyar un altre dels pilars que és la sensibilització i la col·laboració entre tots, els, entre tots plegats. Gràcies. Gràcies. Bé, doncs passem del mar al riu. Tenim en Sergi Sabater, ell també és professor d'ecologia a la Universitat de Girona, en aquest cas, i la seva recerca la porta a terme a l'Institut d'Ecologia Aquàtica de l'UDG i a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. Se centra, sobretot, en tot el que té a veure amb la diversitat i el funcionament dels rius, especialment pel que fa a l'impacte que l'ús dels recursos hídrics i l'entrada dels contaminants tenen sobre els rius. Sergi, on focalitzem esforços? Bon dia a tothom, moltes gràcies per, també per, per convidar-me, és un ple estar aquí i realment eh, és un ple perquè a més per mi és un, un auditori eh, una mica lié, I, amb això m'adreixo bastant amb el que diuen en Quim, l'aigua eh, hi és poc, però bueno, eh, ja ja estic acostumat eh? i això és bona cosa perquè així com a ens permeabilitzem una mica. Jo crec que, a veure, jo, quan em vas fer la pregunta perquè és la primera vegada de la meva vida i vull que consti i ja li vaig dir bein que rebo per avançat les preguntes amb una tal Rodona. I per tant, li vaig dir, Home, això és extraordinari, per tant hi he pogut pensar una miqueta. I, i he pensat en el marc de Lipbes i he pensat, què fa aquesta, aquest marc conceptual que han desenvolupat tota aquesta gent tan sàvia? Doncs bàsicament connecta diversitat, naturalesa, amb funcionament, funcionament dels ecosistema. I després, els serveis o la, el, la naturalesa, les coses que donen naturalesa a les persones. Per tant, aquestes tres coses jo crec que són molt importants i han de ser totes. I per tant, voldria trencar una llança a favor de l'estudi del funcionament dels ecosistemes. Us posaré un exemple que no és meu, que és un cotxe. Un cotxe té unes rodes, té un, té un volant, té un motor. Això són estructura, és diversitat, és naturalesa però després el cotxe ha de funcionar, ens ha de portar, ha de fer una feina, ha de fer un servei. I això és el funcionament. I, per tant, si l'estructura no està bé, el funcionament no és bo, però l'estructura l'interpretem perquè doni cap a pas al funcionament. Per tant, si em dieu què és el que jo crec que val la pena promoure, doncs jo crec que cal promoure aquest, eh, aquesta connexió entre els elements de la naturalesa, els elements de la diversitat, i el que fan i com s'estructuren en el sistema per fer un, un funcionament. Per Aquest funcionament és el que, de fet, nosaltres percebem. Quan anem al bosc, per treure un exemple que no sigui aquàtic, on eh, gaudim de la fusta, gaudim del, de l'espai, de, de la tranquil·litat espiritual, etc. Tot això són els serveis que ens dona, és el funcionament, i per tant l'estructura ha donat pas en aquest funcionament. Aquest, aquesta, aquesta connexió, jo crec que ens falta del tot. I, eh, per tant, per mi és un desafiament que ens porta, per exemple, a dir bueno, com ho hem de fer això, com ho hauríem de fer? Doncs, bàsicament, hauríem de seguir en llarg termini, eh, és a dir, amb, amb anys d'observació, la relació entre l'estructura, l'ambient i el funcionament. I fer-ho a on? fer-ho sobretot en aquells espais que encara tenim una mica menys alterats. Això és difícil al nostre país, però encara ens han en queden alguns. I com nosaltres vivim en un espai realment que el trobem reduït, quan ens anem fora descobrim que realment el nostre país està trinxat. I Llavors, doncs, a vegades hem d'entendre què succeeix en ambients que no estan alterats per entendre com funcionen els nostres, que sí que ho estan i amb això jo crec que ja estaria a banda de moltes altres coses que han dit els meus companys que hi sóc absolutament a favor, excepte en aquesta que s'ha dit i per això està muntada la rodona i val la pena discrepar jo crec que sí que hem de publicar en revistes d'impacte i amb molt bon impacte <ríe> perquè realment fent una bona recerca és quan se'ns fa cas també en el nostre àmbit i també en els polítics per exemple puc, no sé si m'accedeixo 20 segons va vale. Uh, un, uh, vaig formar part fa ja uns, uns, uns pocs anys d'un article en una revista de molt d'impacte en, en aquest article de revista de molt d'impacte parlaven dels rius temporals hi havia coautors americans i australians i, i catalans i espanyols uh, només en els australians i en els americans els van trucar els polítics i els hi van dir és molt interessant això que heu proposat m'agradaria que vinguis i que en parlem a nosaltres no ens va trucar ningú. Va. Gràcies. Molt bé, Bé, doncs finalment tenim la Marta Pasqual, la Marta és biòloga també i professora en aquest cas de genètica, un altre àmbit, la genètica de la Universitat de Barcelona. La seva recerca la porta a terme a l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, l'IRBIO, i a través de la genètica, ella estudia els problemes de conservació d'espècies amenaçades i d'espècies invasores, sobretot d'àmbit marí, tot que no exclusivament. Marta, des del teu punt de vista, on hem de centrar-nos? Bueno, doncs pues jo estic molt d'acord amb algunes de les coses que s'han dit fins ara i em desacord amb unes altres coses que sí, sí. Eh, Penso que eh, a secundària s'ha de parlar molt més de biologia no eh, en base de triant coses de genètica que també són importants. I moltes vegades quan parlem així, quan dèiem ara fa un moment de que es parla sol de terrestre o es parla sol de marí o es parla sol de eh, doncs de rius però eh, sempre es parle d'organismes, però mai de la biodiversitat que hi ha dins dels organismes. I la biodiversitat és genètica és molt important. És molt important en un canvi de, com tenim ara, en un canvi climàtic. I per què és això? Doncs perquè si les poblacions han perdut molta molta diversitat genètica perquè cada vegada són més petites. Per molt que les conservem, arribarà un moment que la resiliència serà impossible. I, per tant, aquestes especies, aquestes poblacions doncs, desapareixeran. Desapareixeran perquè no sol és important que hi siguin allà els bitxos, sinó les plantes, els animals, els bacteris, que aquestes sobreviuran sempre, sinó que el que és important és que hi siguin en bones condicions, amb capacitat d'adaptació. Si no tenim adaptació, no tindrem futur. I lo que volem tots és que el producte, país que nosaltres deixem en els nostres fills sigui igual o millor que el que trobem, no molt pitjor. Llavors, què és el que, on tenim? Els, els recursos, de, els diners són reduïts, això ho sabem tots. Eh, I on els hem de invertir. Doncs per mi sí que és important saber què tenim perquè de vegades el que tenim són endemismes. I aquests endemismes són catalans i els tenim aquí i dins d'aquestes endemismes poden haver-hi altres endemismes, perquè hi ha algunes espècies que tenen unes distribucions molt fragmentades i la connectivitat, que moltes vegades no es compte, és molt important per poder assegurar que aquestes petites poblacions podran sobreviure. Aquesta fragmentació que tenim fa que també hi hagi una certa situació doncs, eh, adaptació local, segregació i que porta eh, moltes vegades a que hi hagi una especiació, de manera que tenim endemismes, dins d'endemismes, però també les tendències. Eh, tenim un món en què hi ha molta fluctuació, aquestes fluctuacions són importants, de vegades les fluctuacions dins de l'any són més importants que les que puguin haver-hi al llarg dels anys doncs tots aquests estudis o les interaccions que hi poden haver-hi, està clar que tot és molt interessant. I precisament perquè tot és molt interessant, el que cal, i el Quim ja ho ha dit, és, per mi, coordinació. Hi ha molt coneixement que tenim, el que passa que aquest coneixement el tenim sol alguns, i el que falta és una integració, una integració de coneixements de diferents instituts, de diferents universitats, de diferents centres, i no sol d'aquí, d'aquí i de fora. Perquè si no publiquem molt, si no, ens, si no pensem amb grans temes que volem eh, tenir un impacte no sol aquí, sinó també a tot arreu, eh, no farem res. És important que tinguem unes idees clares i que aquestes idees clares les portem a terme. Molt bé. És un aplaudiment també, no? <futat> L'Eco de la va a ràdio Les Planes. Comencem ara també breument la segona ronda de, de preguntes la farem en direcció contrària. Si us sembla bé perquè així Joinana tu tens moltes coses a dir i encara en tindràs més. No, i perquè la Marta de marxar la marta de marxar, sí, sí. La, marta de marxar per això, eh? la Marta de marxar i li preguntaria a la Marta hi ha preguntes més específiques. Eh, em dius que em deies ahir que un dels seus àmbits de recerca és són els estudis genètics d'espècies invasores. Val. Llavors, volia preguntar-te què aporta, en aquest cas, la visió de la genètica en la recerca relacionada amb espècies invasores i una segona pregunta, més del nostre àmbit, de si creus que la societat és prou conscient de la, pro... Perdó. De la problemàtica de les... Ara. Aroneu. Et preguntava si la societat és prou conscient de la problemàtica de les espècies invasores o només son, se n'adonen aquells col·lectius més directament afectats. Bé, jo crec que eh, la genètica aporta moltíssim. Eh, per començar, una cosa que és molt important és eh, poder identificar una espècie. Moltes vegades les espècies invasores, el que passe és que quan les identifiquem ja és massa tard fa ja han crescut massa les poblacions i ja hi ha molt poca cosa a fer. Llavors, el que s'anomenaria en anglès un early warning és superimportant, identificar el principi. Si ho identifiquem al principi, podrem aturar. I com podrem aturar? Doncs, per què identifiquem al principi? Doncs, genèticament es pot agafar i amb bases d'aigües o sols, o amb... es pot a l'ADN ambiental, doncs ens pot ajudar moltíssim a identificar doncs, fragments d'ADN d'espècies que no hi haurien de ser. I això seria la idea. No? Uh -huh. Un cop la tenim, aquesta idea, d'on venen aquestes espècies, com han arribat aquí. Si no aturem, si no sabem d'on venen, no podem aturar que, continu que continuïn venint. I llavors hi ha una recurrència que fa que cada vegada la pilota sigui més gran en aquests moments hi ha uh, claríssimament a nivell terrestre i a nivell marí exemples de poblacions d'espècies invasores que són enormes i que molt poca cosa s'hi està fent. I algunes d'elles són plagues de cultius que estan destruint i causant pèrdues milionàries dins del nostre país uh, a nivell de, de cultius, per exemple. No? Doncs bé, si nosaltres sabem com han arribat, nosaltres podem dir, bé, a partir d'ara, vigilem aquestes rutes d'entrades. I com ho podem fer? Doncs si coneixem que hi ha una diversitat genètica d'aquella espècie i coneixem la diversitat genètica en la zona d'origen i coneixem la diversitat genètica del nostre país, podem saber quines són, d'on han vingut. Uh -huh. I si sabem d'on han vingut, podem buscar com han arribat aquí. Eh... La percepció de la societat vale. respecte a aquest... Vale. I la percepció, jo crec que, que aquesta percepció eh, el col·lectiu és... Cons, és a dir, la societat és conscient de qui són però no és conscient de la tragèdia. Realment eh, la tragèdia és molt més gran del que un es pensa. amb el cas dels, Carago, dels Caragol Poma o amb el cas, per exemple, dels crancs blaus, o amb l'adrosòfila Suzuki, o amb el didam d'un vexil·lum, és a dir, tenim un munt d'exemples d'espècies invasores, que són totes elles de diferents terrestres marines, d'aigua dolça, del que sigui, que realment estan fent impactes molt grans, no sol a nivell econòmic, sinó també estan canviant la... les relacions de... dels ecosistemes. Molt bé, doncs moltes gràcies. Sergi, la teva especialitat són els ecosistemes aquàtics continentals. Et volia preguntar com ha evolucionat el coneixement d'aquest tipus d'ecosistemes, dels rius i dels llacs. Tenim bon coneixement ja de, dels rius i dels llacs. Podem establir a grans trets quina és la tendència sobre l'estat de conservació d'aquests ecosistemes tan particulars i que tants serveis ens aporten? Jo crec que en el cas dels sistemes aquàtics continentals tenim la sort de tenir un marc legislatiu que ens ha obligat a canviar les coses. Jo no sé si en altres àmbits, jo crec que no és així, necessitem els terrestres de deactivar hàbitats, però no és exactament igual que la directiva Mar de l'Aigua. La directiva Mar de l'Aigua és obligat compliment pels estats membres i això ha fet que eh, des de fa 20 anys les coses hagin canviat bastant. És a dir, jo ja que fa més de 20 anys, poc més, que em dedico a la recerca, doncs... Eh, eh, recordo un canvi molt important des que la directiva de Mar de l'Aigua va entrar en, en, diguem, en funcionament i sobretot ha estat de pànic eh, no tant a Catalunya això també s'ha de reconèixer com a la resta de l'estat espanyol eh, i com això ha, ha fet que realment la mirada sobre els ecosistemes aquàtics continentals fos molt més seriosa molt més professional eh, tot i que també s'ha de dir bastant esbiaixada perquè la directiva el que fa és buscar el, el millor estat ecològic, que és una definició molt estranya que es van inventar en el seu moment, però que bàsicament havia dir que amb uns indicadors biològics, químics eh, i de l'estat físic de l'hàbitat, s'ha doncs de definir si de, dic, una, una massa d'aigua, que és una cosa també que es defineix la directiva, doncs compleix o no compleix. Això vol dir que és una mirada esbiaixada perquè... No mirem, o almenys no mirem amb el detall adequat, eh, aquells llocs que estan poc alterats. Sobretot mirem aquells que estan més alterats, perquè bàsicament els estats el que volen és evitar-se les multes. Eh? I ja sabeu que només nosaltres, estat espanyol, campió d'incompliments, eh? campió de les multes. Bé, bueno. Uh, això jo crec que és el, el canvi i que evidentment coneixem millor respondent a la teva pregunta però que encara ens queda bastant per conèixer sobretot pel que abans també apuntava tenim una completa desconnexió entre el que és l'estructura i el que és el funcionament la directiva Mar de l'Aigua de fet ni l'esmenta eh? per tant tot això ens falta i això per tant ens, diguem, és un camp obert que, que hauríem de recórrer Molt bé, pues gràcies Joaquim hem escoltat aquest matí amb els experts que ens parlaven de l'informe IPBES que el primer factor clau de la situació actual és el canvi d'usos del sol i del mar. Mm. Eh? I precisament avui en dia la preocupació social per l'estat dels mars sembla que s'hagi disparat, eh? però sobretot des d'una perspectiva de l'afectació dels plàstics en la, en la fauna marina fins al punt que l'anunci estrella d'aquest estiu tracta aquesta problemàtica. No? El problema dels plàstics en els ecosistemes marins és una preocupació real o els mars i la seva biodiversitat tenen altres problemes més greus que passen desapercebuts. Eh, bé, eh, Començaré per una imatge que si hagués tingut un Powerpoint, l'ha hes que És una imatge d'un article científic de, per un grup d'experts que calcula, que ha calculat els, els efectes acumulats en els oceans, Donc us podeu imaginar la Terra i diferents colors. El verd i el blau és que estan en bon estat de conservació o en bon estat, i vermells taronjas estan en, en, en mal estat. Penseu la imatge de tot el planeta, tres quartes parts de, de la Terra, més o menys tres quartes parts. La majoria del, dels oceans, fins i tot enmig de l'Oceà Atlàntic, eh, tenen impactes de, de l'home. Aquesta és la primera imatge que volia dir, que l'oceà és gran, però els efectes de, de l'home són grans. Els plàstics, eh, bé, bueno, he fet un experiment, la primera vegada que he fet un experiment a Twitter, preguntar si és plàstic, he posat diversos... Eh, una enquesta has fet. Una, he fet una enquesta, i discrepem amb l'enquesta en forma de l'IPES, perquè el primer factor és el canvi climàtic i l'explotació de recursos, i jo estic plenament d'acord amb això. És veritat que l'alteració de les costes un, i de la destrucció dels hàbitats també ve acompanyat, per exemple, amb les activitats pesqueres, pot estar, pot estar destruït. El que sí que és cert és que, i m'ha molt la, la presentació de l'UNAI, enganxar amb aquest uh, model cognitiu no?, que, que estava parlant, que, i això dels plàstics realment ha enganxat a la gent. I això sí que és cert que aquest és un factor eh, positiu d'aquesta campanya o d'aquesta interès eh, pel tema dels plàstics. Ha drenat una quantitat de recursos de recerca ah, sí? enorme. O sigui, jo he estat en una convocatòria de projectes d'Interreg i el nostre projecte, hi havien 15 projectes, el nostre projecte tractava canvi climàtic, hi havia 7 o 8 sobre sobre plàstics. És increïble la quantitat. No vull dir que no sigui important, però els estudis o les avaluacions que es fan és que és veritat que els, els plàstics es poden ingerir i causen mortalitat en, en certes espècies, després els plàstics es, es, es, es fan peces petites. La, la, la toxicitat d'aquestes peces, si comparem l'efecte del canvi climàtic o de la sobrepesca amb els efectes a escales planetàries dels plàstics, no, és, no seria... El, el, el principal problema que tenim. Eh? De fet, el canvi climàtic per les escales que està actuant i els efectes que està tenint de bastant, per exemple, la, la, la barrera del corall, milers de quilòmetres de coralls eh, destruïts o i fins i tot aquí a la Mediterrània amb, amb el tema de la sobrepesca eh, la pèrdua de predadors està creant aquests autèntics deserts eh, submarins l'arribada d'espècies invasores la Mediterrània és una de les zones eh, considerades un hot spot d'introducció de, de i, i d'espècies invasores, amb més d'un miler d'espècies que han entrat pel canal de Suez i, i bueno, per altres um, drivers, no? però que s'estan trobant... al mar s'està escalfant, estan trobant bones condicions i no és només que podríem tenir la visió de que ah, mira, tenim més biodiversitat perquè venen més espècies, estan canviant radicalment el funcionament de, dels ecosistemes, estem perdent els boscos submarins, per exemple, és altres coses. I la contaminació, que jo penso que aquí és una nota positiva. No? La directiva de Mar de l'Aigua, com, com ha dit en Sergi, ha netejat els rius, l'aigua que arriba a la, a la costa, i això és un, un element uh, positiu eh, per, uh, per uh, això. Si tinc més temps... Queden aquí, 15 segons? Sí. Els el vols, el vols utilitzar? Sí. Doncs jo aposto com a solució, per, així, en 20 segons, no? les àrees manies protegides ben gestionades, a part d'aquesta està dintre dels tractats internacionals, no hem arribat al menys a escala mediterrània, no hem arribat al 10%. Es parla ja que hauríem d'arribar a un 30%. I més enllà dels percentatges, perquè també hi ha una discussió sobre els percentatges que han ser, és el tipus de reserves que han de ser molt, molt més estrictes i, a més a més, han d'estar ben gestionats i tenir plans de gestió eficients. Molt bé, gràcies. gràcies. Parlem amb en Joan en la seva condició de director del CREAF. El CREAF és un dels centres de recerca de referència al nostre país en l'àmbit de l'ecologia i de la biodiversitat. Però ens, ens imaginem que no és fàcil, no deu ser fàcil, esdevenir i mantenir-se com a centre de recerca de referència. Quins creus que són tu els principals reptes, no del CREAF, sinó dels centres de recerca catalans que estudien l'Estat i l'evolució de la biodiversitat? Quines són les principals necessitats? Què hem de fer per afrontar-les? El repte, els reptes... Eh, que tenen a els centres de recerca. A veure, els grans reptes que tenim tots plegats són, evidentment, la, la, la migradesa de recursos. És un dels grans mals de la, del, del moment actual i ens afecta a tots plegats i, i crec que passa per gestionar-los de manera intel·ligent. Des del punt de vista de l'estratègia que han de prendre els centres de recerca per encarar aquesta crisi de la biodiversitat, crec que Um, cal una bona combinació entre, entre recerca i transferència. O sigui, probablement el CREAF en això uh, ha tingut la sort de comptar amb un patronat heterogènic en el que hi ha universitats, hi ha uh, institucions vinculades a l'àmbit de la recerca, però també hi ha departaments de la Generalitat amb, una, amb un pes molt important en la transferència, com són agricultura, com són més territori, que és el principal. I, i llavors el que cal és combinar aquest eix, aquest eix des de la recerca d'excel·lència estic totalment d'acord amb el que els, els, el, tant el Sergi com el Joaquim sobre la importància de la publicació eh, d'alt nivell perquè és el que ens dona visibilitat és, és el que ens permet eh, afrontar millor tots aquests, tots aquests eh, temes però també cal transferir tot això, cal una estratègia intel·ligent de transferir tot aquest material cap a tot aquest coneixement cap a la, cap als gestors i cap al públic en general. D'aquesta manera? Com es podria fer? Um, D'entrada, tenint una visió mixta, en, en la que ja crec que aquí, si veiem per exemple la, la Pilar Andrés, que la tinc aquí davant mateix, que és un, una de les nostres investigadores, que combina precisament la recerca del nivell amb la, amb la transferència que es mou i que es mou entre en projectes de recerca europeus o internacionals i Uh, encàrrecs de l'administració uh, convenis és a dir que estem aquest, aquesta, aquesta combinació entre estar en fòrums internacionals molt excel·lents molt, molt, molt punters amb molt d'impacte però alhora també cal tenir un contacte amb els gestors amb els gestors locals per tant a més a més aquest eix recerca uh, transferència jo crec que hi ha un altre eix important que és aquest eix entre l'àmbit internacional cal estar present en els en, les, en els fòrums internacionals com és el cas d'altres doncs, investigadors com a Lluís que estan en l'IPBS etc. I per una altra banda que l'està present en uh, escala local també perquè si no tots aquests diners que inverteix la nostra societat no tenen un retorn uh, clar o sigui, i també trobes amb, amb, que els gestors tenen la percepció de que tots aquests diners que s'inverteixen no acaben de, de, de retornar en forma de coneixement per l'aplicació directa. Uh -huh. I tot això embolicat, embolicat amb una amb una estratègia, crec que, de, de, de, de formació, de, de comunicació, que permeti arribar a la societat, que permeti formar nous experts, nous investigadors, i en aquest sentit estan en, en un àmbit universitari, evidentment, ajuda, perquè es combina la recerca amb la formació, fins i tot molts de nosaltres doncs, tenim un peu a cada costat, malgrat tot això acabi per tornar-nos una mica esquizofrènics. Ja, no? yeah. ja. <laughs> Molt bé, doncs acabem amb la Jordina, que si vols dir alguna resposta a coses que han dit també ho pots fer. Eh? <ríe> Però que et volia preguntar per la teva especialitat, l'aerobiologia, aero que és una disciplina clau en l'àmbit de la salut a les zones urbanes. Quines funcions i quines, disf i quines disfuncions té la, biodiver la biodiversitat en entorns urbans, sobretot de cara a la salut de les persones? Mm. Creus que s'hi dedica prova atenció des de les institucions, a mantenir i a enfortir la biodiversitat urbana. Això és aquí una altra pregunta. Ja. Diues 201. Val, gràcies. No respondré res perquè quan un parla curt diu el que diu i s'entén el que s'entén, però estic d'acord amb moltes coses, no cal respondre res. Si hi hagués temps, podríem meditar tots. Uh, la biodiversitat urbana és absolutament important i necessària. A part de, les, de la pregunta que un té quines funcions té i quines disfuncions té, les funcions estan clares, no? Vull dir, volem que les plantes absorbeixin CO2, volem que hi hagin animals perquè ens alegrin la vista i facin el paper que han de fer per mantenir l'ecosistema urbà que funcioni, volem tenir que la llum ens arribi, la llum del sol al carrer quan passegem a l'hivern, però volem que ens aturi la so, el sol a l'estiu per passejar amb una certa ombra, és a dir que Pensant en animals i plantes, no? vull dir, tots teniu al cap multitud de funcions positives que té aquesta biodiversitat urbana i que, i que, i que, i que necessitem. Clar, afegit això, que hi ha? Doncs que qualsevol animal o qualsevol planta tindrà associats bacteries, virus, i això pot portar malalties, que vindran malures, que creixeran foc... Vull dir, hi ha tot un seguit de coses que tenen negatives. Per tant, què hem de fer per poder tenir una bona biodiversitat urbana? Tenir coneixement. Cada una de les coses que introduïm en una ciutat de manera voluntària, que la introduïm nosaltres, una acció antròpica introduir una cosa nova, ha d'estar molt ben fonamentada. Intentar endevinar que no ens causarà, que no ens portarà uns problemes afegits que llavors ens n'haguem de lliurar. Per tant, altra vegada, coneixement, entendre i transdisciplinarietat. Eh? vull dir, jo puc donar-vos bons consells de quina planta plantar, però com al meu costat no hi hagi algú que entengui de jardineria jo la puc pifiar plenament jo m'asseguraré que no tindreu una al·lèrgia respiratòria per la formació que tinc, però millor el jardiner vindrà i diu, fa les arrels que surten en fora i ens esbutjarà totes les voreres, per tant hem de, de, de fer-ho tot, i necessitem algú potser que entengui doncs, més de fisiologia de la planta per, per saber que allò anirà bé, eh? per tant també necessitem que tot, que tot sigui molt transversal. Um, i, i, I per mi és aquest tema, eh, que, ens que, que, que ens acostumem a aprendre les coses bé. Eh? Perquè, per exemple, ja abans us he dit, us parlaré del polen, però no vull fer proselitisme, però bueno, ell ho ha dit, és la meva especialitat durant 36 anys, si ho voleu saber, vull dir que hi porto una certa experiència. Uh, que jo sàpiga que el polen de les plantes causa problemes respiratoris no em farà dir mai que no posem plantes, em farà dir que posem plantes adequades, i sobretot en els entorns urbans, i per tant discutiré cada vegada que algú que vol plantar una olivera, que vol plantar un xiprer, que vol plantar un plàtan, etc, etc. No ens convenen aquestes plantes on vivim les persones, ens en convenen d'altres. Eh? I el que hem de fer és conèixer. I el que hem de fer és agafar i recollir dades per entendre què pot passar. Quan recollim dades i entenem què pot passar, és quan nosaltres li podem dir, per exemple, en aquest cas de l'aire biologia a les persones no t'espantis si vius a un lloc on t'han posat un plat un, una planta que és alergògena i no hi ha manera que te la treguin, perquè nosaltres intentarem informar-te o tu observant podràs aprendre quan aquesta planta està a punt de generar aquest pol·len, enviar-lo a l'aire pren precaucions si ja és molt greu el problema, surt amb la mascareta surt amb les ulleres i estalvia't aquesta etapa i si també has anat de cap de setmana i ets molt al·lèrgic a alguna cosa informa't a través de la informació que podem arribar a generar amb els mitjans que tenim i evita anar-te'n a Pirineu a l'estiu si ets al·lèrgic a gramínies perquè tornaràs a patir el que havies patit a la teva ciutat a la primavera per tant, si coneixem podem evitar molts dels problemes que ens podrien generar en molts d'aquestes difuncions que podria tenir la biodiversitat urbana Molt bé doncs, se'ns ha acabat el temps. No sé si algú se li alguna cosa que necessita dir-la, no? Que gràcies. Jo, si voleu, em quedo amb els titulars de cadascun d'ells. De la Jordina em quedo amb que a l'educació secundària cal biologia, que no n'hi ha. Del Joan Pino, que ens hem de fixar en aquella biodiversitat més corrent, que ja passa desapercebuda i que segurament és la que pateix més els problemes. Del Joaquim, en què les solucions estan a la natura i que hem d'ajudar-la a aplicar i implementar aquestes solucions d'en Sergi, que hem de posar l'èmfasi en l'estudi del funcionament dels ecosistemes sobretot d'aquells que estan menys alterats i en la Marta em quedo amb que la biodiversitat que hi ha dins de la biodiversitat també és important estudiar-la sobretot perquè aporta capacitat d'adaptació als problemes Fins aquí la taula ha sigut molt ràpid, em sap greu però hem de passar a la segona taula amb la Maria Josep Picó Gràcies no sé si L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Eh, el Lluís, pels que, pels que no el coneixeu, eh, és investigador del CREAF, és eh, investigador també associat al centre tecnològic, associat també a l'Institut Català d'Ornitologia, i expert, eh, expert de l'IPBES, i expert també en temes de canvi global. Llavors, la idea que teníem amb el Lluís, que ens ha ajudat també molt a, a, a decidir el, el, el format d'aquesta jornada, que ella ens expliqui, el, faci una pinzellada ni, a nivell més global de què és l'informe de l'IPBES i, i que suposa per donar pas als altres dos ponents que es tractaran aspectes més concrets. Davant, Lluís. Passa, passa. Bueno, vaig aprofitant perquè veig que tindré poc temps i això et torno al presentatge, soc el Lluís Brutons. Uh, si sí, jo represento una mica també el centre i el CREAF, que són el CTFS i el CREAF, que hem, que hem coorganitzat i hem tingut també la iniciativa... Uh, per aprofitar el moment i el primer que volia comentar és que, que agraeixo molt al uh, tan Ferran, uh, com es nau uh, i, i la Generalitat en general perquè sense aquesta uh, acollida, d'aquests resultats científics que estan a l'IPBES l'IPBES i, la, i, la, i la, el treball i la feina que s'està generant no servirà de res o sigui, l'objectiu principal de l'IPBES és connectar la informació i el coneixement amb l'acció i, i amb la millora de, de, de l'ambient i, de la i del nostre benestar com a societat per tant torno a agrair al, al, al final el format i que jo crec que és el, el principi d'un llarg camí que ens ha de portar tots a una, una, una, una societat millor Llavors, jo, com tindré poc temps i segurament a no fer moltes coses, passaré algunes, algunes diàpoles ràpides, però jo al, al, al principi el que, el que volia fer una introducció molt general a l'avaluació global, però també he pensat que seria un bon, un bon moment, abans de fer aquesta introducció, explicar-vos una mica per sobre què és l'Invest, perquè segurament us pot sonar, alguns de vosaltres potser coneixeu una miqueta més, però contextualitzar i que tothom, tothom tingui una mica aquest... aquest eh, aquesta informació d'una mica de, de, manera directa, de manera més directa. No? Uh, per tant, què, què és l'IPBES? L'IPBES és, és l'acrònim de la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics. Una mica, a molts us sonarà a l'IPCC, que de fet és el panell, no la plataforma, el panell intergovernamental de canvi climàtic. De fet, hi ha molts, moltes similarit, similarituds a nivell d'estructura i a nivell de funcionament. I En moltes coses, l L'IBE està basat en l'experiència de l'IPCC amb canvis per fer-la més inclusiva i més participativa. I és una plataforma és important, és una, una plataforma independent, però que està formada independent d'altres, eh, encara que està lligada amb altres organismes internacionals, però que està formada pels estats membres d'aquesta plataforma. Per tant, és com, com si fos una associació en la el qual els el socis són els països, són els països, els que formen IPBES i els que prenen les decisions últimes, o una part més important de les decisions. No? Actualment compten 132 països. I què fa, fa, fa l'IPBES? L'IPBES proporciona en aquests països la informació científica sobre l'estat de de, actual del coneixement amb biodiversitat, amb eines i metodologies per, per, per fer la societat més sostenible, i, per tant, proporciona opcions basades en les, en les evidències científiques més actuals. No? I, per tant, l'IPBES és un és, un, és una, una interfície, un contacte entre les, les polítiques i el món científic. Però, a diferència d'altres iniciatives anteriors, és el món polític, són les polítiques, les que demanen al món científic informació per implementar-se després. No és com els científics típics que, que anem a la porta i ningú ens escolta. Aquí és al revés. Per tant, quina és la missió de l'IPBES? És reforçar aquest fonament de coneixement per una, per una millor aplicació d'aquestes polítiques fonamentades en la ciència. I el que jo comentava, és, és l'IPBES tindria aquest paper simila a biodiversitat al que l'IPCC representa en el, en el clima. I per tant, també us podeu veure, també podeu, us podeu avançar que l'IPCC ja porta molts anys, desenes d'anys, amb, amb, amb, amb moltes avaluacions, i l'IPBES acaba de començar. I per tant molts anticipem i jo penso que la, la rebuda d'aquesta aquest, avaluació també ho anticipa que l'IPBES està aquí per quedar-se i per créixer i per ser, i per ser molt rellevant I per, per què és important l'IPBES o no és suficient tenir l'IPC o tenir altres, altres estructures no? Bé, la biodiversitat com també comentava el Ferran de vegades sembla que perquè és molt transversal o perquè, o perquè no sembla prou urgent malgrat que fa molt temps que en parlem Ah, és, és clau ah, a estar, estar a la base de moltes de les activitats i del, de, i de la, i del, des, de, del desenvolupament humà i, del, i, de les, i de les societats. No? Estar darrere de la producció d'aliment, de l'aigua neta, de la del clima, del control d'enfermetats i potser justament aquesta transversalitat fa que de vegades sigui ah, o no sigui tan directa lligar la importància de la biodiversitat amb tot el que fem i moltes de les polítiques que, que fem a nivell de biodiversitat estiguin molt deslligades de, de tots aquests elements que són claus. No? Uh, I per tant és una de les claus principals, la biodiversitat i, i, i aquestes contribucions de la natura a les societats humanes en, en, en, també per l'èxit dels objectius del, del, del desenvolupament sostenible i això està reconegut de manera explícita conjuntament amb, amb altres tipus d'objectius. I sabem que aquests valors s'estan degradant d'una manera intuitiva i cada cop més, més numèrica i més profunda. Uh, i per tant, l'IPBES és únic en el, en el sentit que mobilitza expertesa transversal, no només del món eh, diguem de, de, dels experts en natura, de científics en, en ciències naturals, sinó també d'economistes, de, de, del món de les, ciències, de les ciències humanes, i per tant intenta cada cop més, de manera més explícita, perquè és una cosa que també no s'havia fet de, de, de, abans, d'una manera molt, molt més transversal per adreçar totes aquestes problemàtiques. No? Uh, i l'objectiu, que comentava, l'objectiu final, al final, no és només fer avaluacions, és catalitzar la implementació de polítiques i generar reflexions perquè aquests resultats tinguin un impacte a, a nivell local, regional, subnacional, a, tots, a totes les escales. No? Vale, I què fa l'IPBES? Aquesta la, la, la, la, la passareta també ràpida, però, però bàsicament, l'IPBES treballa en, en quatre àrees. No ah, sé sí, com passa això... Ah. Uh, genera uh, avalu aquestes avaluacions en temes específics no? en, el cas, en el cas de l'IPES s'ha generat alguna de la de polinització uh, avaluacions més, més metodològiques com la d'escenaris de i models, uh, avaluacions regionals i globals, la, la que, que acabem de presentar és la global, per tant a nivell de tot, a, de tot, el, de tot el món uh, i genera aquestes avaluacions, també la gràcia que tenen, l'impacte que tenen és que tenen una credibilitat científica, sigui, són, és, la, és la comunitat científica la que forma, la que es cull els, els, els participants en cada una d'aquestes avaluacions i pateix cada una de les avaluacions una sèrie de revisions, diguem-ne, per parells, com, com la resta de, de, de productes del món, del món científic. No? però l'objectiu és la identificació d'aquestes metodologies i ja eines rellevants, si hi ha alguna, alguns errors. O sigui, llavors, aquestes són les avaluacions, ja en recolzament explícit a nivell de metodologies i, per tant, recolzament d'informació, la creació de, de capacitats i coneixement i la comunicació, per tant, la difusió del treball de' d'IPBES també. I com s'estructura l'IPBES? Així breument, hi ha, una, hi ha una, una plenària que és on els estats estan representats, per tant sembla una mica una convenció de les Nacions Unides amb els representants de cada un dels països, la formen els estats membres i, i es reuneix un cop l'any, els observadors a la plenària, que són altres institucions o associacions o internacionals o nacionals que estan acreditades i també poden assistir i parlar amb la, a la plenària, i els stakeholders, els agents, que poden ser eh, que són contribuïdors, usuaris de la informació i que també estan eh, convidats a les activitats al voltant de l'INVEST. No? Aquesta és l'estructura general, però l'estructura operativa seria una oficina central que coordina les funcions administratives, un panell multidisciplinari que coordina les funcions científiques, eh, els grups d'experts, de, de, de de, perdoneu que hi ha alguns errors perquè he hagut de traduir molt ràpidament, els grups d'experts i, les, i les, les forces de treball uh, i el secretariat, que una mica doncs, uh, supervisa el dia a dia de les, de les, de, de les activitats. No? Per tant, hi ha una sèrie d'estructures, de, de, de, algunes més organitzatives i algunes més que el que intenten és canalitzar... Uh, l'activitat de l'IPBES amb la comunitat científica i els altres amb la part més, més política i amb els països. No? Uh, I què diuen les, les avaluacions de l'IPBES? No? Doncs, doncs ara posaré un exemple, molt ràpidament, de l'avaluació global, que és on volien anar. que ja vull dir que l havia fet alguna, algunes altres que no havien, havien, no havien arribat a tenir el mateix impacte que aquesta global, encara que havia havia hagut, per exemple, la polinizació, la polinizació que havia tingut bastant, bastant impacte, uh, però no com la, no com la global. Per tant, uh, si pots obrir l'altra presentació, si pots carregar l'altra. <coughs> vale, llavors, ara us parlaré una mica d'un petit resum de l'avaluació global de l'IPES. Uh, aquesta presentació està la, la preparat en Josep Cetel, que és un dels co i una de les tres persones que ha supervisat o que ha coordinat el, el, el treball. I aquesta avaluació... Però no sé Això. Aquesta avaluació global és un, un, un, una activitat, un, un producte col·lectiu, on han treballat eh, a centenars d'autors, en concret 145 experts de més de 51 països. Hi ha aquestes tres persones que han, que han coordinat, el que es comenten cotxers, eh, 24 eh, coordinadors de capítol, que són aquells que, que, que, que coordinen un dels subcapítols de l'avaluació. Llavors, una sèrie d'autors, eh, revisors i després gent que, que ha entrat a eh, ajudar en aquest equip i tota una part molt important de la comunitat científica que ha participat de manera indirecta. Un dels reptes que tenen les avaluacions de l'IPBES és millorar el lligam i els enllaços entre el desenvolupament d'aquestes avaluacions i la resta de la comunitat científica, que és molt gran. I això de vegades no, no ha estat fàcil. Com comentava, encara hi, hi, hi ha molta gent, o molts investigadors més dominen el, els... Eh, eh, investigadors relacionats amb les ciències naturals, però hi ha molta més gent treballant amb, amb ciències interdisciplinàries i, i socials, amb, un, amb una tendència creixent a que això vagi passant. Encara hi ha un, un viatge massa important en, el, en, en, en gènere, que també és un tema que, que ahir vés a estar intentant resoldre, no sense dificultats. No? Um, bueno, bàsicament. També volia recalcar aquesta... No? aquesta aquesta coproducció d'aquestes avaluacions, que és un altre dels elements que IPES intenta um, traspassar la manera de treballar i que jo crec que és una, un, dels, un dels reptes que hem de, que hem de traspassar, per exemple, pues, a nivells nacionals i, sub i subnacionals, en el sentit de, de, de, tenir, o, o, de tenir objectius de, de, de productes com aquest tipus, com aquestes avaluacions a altres escales, que, que siguin el resultat d'un treball conjunt complex, però molt més enriquidor que quan sumem coses que han estat, que han estat desconnectades des del principi. No? Josep Ceteles, el, la persona que us comentava. I, i, i, i, quina és la base? Quina és la base? Qu, què, què ens diu? Uh, òbviament aniré molt amb missatges generals i amb alguns, alguns elements claus, no? però quin és la Un, el primer missatge que ens dona aquesta... Aquesta avaluació, per alguns de vosaltres serà, serà òbvia, però que la natura està a la base i sustenta una bona, una, una bona qualitat de vida humana. O si sigui, Està a la base de la, de, la, de la qualitat de vida de les persones. I això va una mica més enllà dels mons dels missatges que tradicionalment el món de la conservació, per exemple, ha donat en el que la, la, la, la vida i la natura, la, la natura eh, té un valor intrínsec, òbviament. La natura i la biodiversitat, la vida de la terra, té un valor intrínsec i hi ha uns, un, unes raons intrínsecs per conservar-la, però hi ha una altra raó clau i és que està a la base de molts d'aquestes estructures que eh, sustenten les societats actuals. I quina és el, la segona constata, constatació? Que, aquesta, la, que la natura i les seves contribucions a les societats humanes Uh, que és un concepte una mica més inclusiu, que va més enllà, però té molta relació amb els serveis ecosistèmics, però va molt més enllà, segurament l'UNAI farà una mica més d'explicació de, de, sobre aquesta part, però la natura i aquestes contribucions s'estan deteriorant, deteriorant, no només estem perdent biodiversitat, estem deteriorant aquesta base de la, de la, de, de, de la vida de la Terra. Estem produint cada cop més aliment, més energia, més material, estem utilitzant cada cop més recursos naturals i, per tant, Uh, aquest, aquests elements els estem cada cop utilitzant més i els estem uh, enviant més lluny uh, a distàncies creixents perquè la gent utilitza, els utilitza cada cop més lluny. Per tant, estem també augmentant els fluxos uh, d'energia i, de, i de materials que estem movent i mobilitzant a través de la Terra, a través de l'activitat humana. Uh, Llavors, això, quins impactes concrets fer? Per exemple, això és una mena d'una taula, una, una figura, que resumeix els impactes o la, les tendències de diferents serveis ecosistèmics o aquestes contribucions de la natura a les societats humanes, a, diferents a, a, a serveis, en aquest cas, de diferents tipologies, i podeu veure, no doncs, sé, el puc tinguar, ah, sí, podeu veure que, bàsicament, qui estan, diguem-ne, els que estan augmentant, els que, que tenen tendència més aviat negativa o els que són més incerts i bàsicament el, que us, a, a, el resultat d'integrar molta informació a través de tot el planeta el que ens diu és que aquelles, aquells recursos diguem-ne més d'un punt de vista més materials més de, produc més de producció energètics d'aliment i, i, i de construcció materials estan augmentant estem extreient la, la, la natura ens està proveint cada cop amb aquest tipus de recursos però la resta de, de, de serveis que, i de, o de contribucions positives que els de la natura estan, estan, estan disminuint de manera molt important. les de, més de, de, de, de regulació, serveis de regulació, com aquells també que no són materials i que tenen caràcter espiritual o caràcter cultural, estan, estan disminuint d'una manera global i de manera important. Per tant, aquí tenim un, un, un primer patró hi ha una, una mica més explícit que repeteix, a moltes, del, de, del la, la, la a moltes zones del planeta. Aquesta um, és la visió global i, en diferències, es repeteixen a moltes zones del planeta. Per tant, o si sigui, una, una visió molt interessant, no? una, una, una mena de... de ens hauríem d'imaginar una mica la, la, la biodiversitat i la, la, la natura com una mena de teixit que està sota, que ens protegeix, però també ens dona la base de totes les nostres activitats. Doncs aquest teixit, aquest fàbric, que als els anglesos, aquest teixit de la vida de la Terra s'està deteriorant de manera molt ràpida. Està començant a escardar-se, estem començant a tenir problemes amb aquest teixit, que és la base de tot. Um, I aquest teixit no només s'està encongint, està passant cada cop més prim, és simple, cada cop és més simple, s'està desgastant, o sigui, està patint des de diferents punts de vista. I Virtualment tots els indicadors queem sobre l'estat global de la, de, la, de la natura estan disminuint. Aquí sí que anirà ràpid, perquè això és el que bàsicament sabem. sabem que hi ha, que hi han ha taxes d'extinció molt, molt, molt altes, que es repeteixen a través dels grups, que és més gran que la que, la, de la, de la que tenim des d'un punt de vista històric. Això ho sabem, que a més s'està accelerant ambs últim amb els últims, últims descennis i que en alguns grups com per exemple els amfibis amb enfermatats noves com a, a, a, a, a, a, a, estem perdent, diguem-ne a moltes espècies deent a, a real cada cop amb, amenaça, amb amenaces noves relacionades amb l'activitat humana de maneres que a vegades no, no, no en tenem encara bé. No? Per tant això, és, és, això, això, això ho sabem. però no, no només aquelles, um, aquells valors o aquelles, aquestes, aquest, aquest, aquest teixit de la vida uh, diguem que està evolucionant durant milions d'anys l'estem perdent, sinó que aquell fins i tot que havia estat desenvolupat per les activitats humanes, com per exemple les races de, de, domèstiques, de plantes i animals, uh, durant molts milers d'anys amb, amb, amb un context d'estabilitat més, més tradicional, aquest també l'estem perdent, per una simplificació de, de, de, de model de globalització que s'està imposant i per tant també estem perdent aquesta, aquesta riquesa. Uh, per què l'estem perdent? Una mica la base del... del de l'IPBES és anar des de l'impacte a la causa per tal d'adreçar aquesta causa de manera global. L'UNAI també entrarà una mica de manera més específica en aquesta, en aquesta diapositiva, on veiem el concepte de direct drive, o de, de, de conductors de canvi, de factors de canvi directes i de factors de canvi indirectes. Els factors de canvi directes són aquells que impacten directament a la, a la, a la biodiversitat, per exemple, aquí teniu la línia, els canvis d'usos, l'explotació directa del, del recurs, el canvi climàtic, la pol·lució o les espècies invasores. No? Aquests són els més importants i aquí veieu una mica quin és, amb la informació que ha recollit aquest, aquest, aquesta avaluació aquest, um, global, quina so, quin és la, la importància relativa. Aquí veieu, per exemple, el canvi climàtic és molt important, però encara els canvis d'usos o l'explotació directa sobre la biodiversitat els recursos naturals, és, és molt important. Llavors, aquests, aquests, aquests, tots aquests elements de canvi directe estan relacionats, són de, de fet som subproductes d'aquests canvis indirectes, que comentarem després més tard, relacionats amb les estructures demogràfiques, amb les nostres eh, eleccions econòmiques i tecnològiques i amb com ens organitzem a nivell de societat. No? I és aquí on hem de, on, on, on hem d'adreçar. molt molt d'aquests canvis aquí també hi ha una mica, una mica, una mica ràpida, ràpidament però la informació que tenim i que hem hem recopilat amb aquesta, amb aquesta volaciós dona que aquests factors indirectes estan relacionats amb aquest o sigui, han, han acabat diguem, bueno, estan basats en un increment en un creixement molt fort un increment per exemple de, de quatre vegades en l'economia global en els últims 50 anys un increment, de deu vegades en el comerç global, tots doncs els fluxos de comerç estan creixent encara més ràpid que la, que la resta de l'economia, i, i un increment progressiu en la segregació espacial entre la producció i, la, i el consum, justament eh, que és el que causa aquest, aquest, aquest, aquest comerç, no? o sigui, aquest, aquest increment del comerç, i per tant un moviment molt, molt més gran. I tot això relacionat doncs, amb, una, amb, una amb, una, amb, una, amb una utilització de, de recursos i d'impactes eh, directe, directes en aquest cas, que està, que està augmentant en la, major, en la major part de casos. Aquí ara no entraré perquè no puc entrar en, en, en detall, però és obvi que hi ha diferències entre, entre diferents zones del món eh, amb la taxa amb què alguns d'aquests canvis directes estan augmentant. Però en els casos que estan disminuint, com per exemple en zones de, uh, occidentals, sovint estan disminuint perquè els estem exportant aquests impactes negatius a altres zones del planeta. Moltes d'aquestes coses, uh, coses tampoc seran noves per molts de vosaltres, però estan totes posades aquí ara amb, amb informació uh, actualitzada. Llavors, també el que ha fet la, aquest panel global és intentat posar tota aquesta informació que s'ha recopilat intentar avaluar duna manera el més, el més eh, general possible, fins a quin punt els objectius internacionals que ens hem plantejat a nivell de biodiversitat o a nivell de desenvolupament, que anirem ara, els ODS, per tant a nivell d'objectius d'ichi i, i a nivell d'ODS rellevants per la part de la natura, fins a quin punt els estem complint i, i, i, i, i, i on estem. I el que veiem és que, malgrat alguns aspectes positius amb estratègies i i i amb redaccions de, de, i promeses, entre cometes, en alguns casos, eh, extensió d'àrees d'àrees protegides i alguns, i alguns altres en, en temes de corall, però bàsicament en, en temes que són fàcils d'implementar, en el fons els drivers i les pressions, les amenaces, tot ens indicar que no estem millorant. I, per tant, les causes últimes de la perdó de la natura, en el cas de si les, les interpretem a nivell dels optatius d'ITCI, eh, no estem avançant. I d'una manera similar, encara que una mica més complexa, perquè també són més difícils d'avaluar, en el cas dels ODS, que són, que són, que sigui, que són eh, rellevants pels temes de natura, la major part de, la, de, la, de les contribucions de la natura amb, aquestes, amb aquests ODS eh, són negatius i per tant estem es perdent capacitat d'assolir o d'adraçar aquests, aquests reptes uh, socials uh, ehm en, en per, per, de, de, de, per aquest datoriament d'aquest de teixit de la vida. I encara em van més allà al de l'IBES i de la i d'aquesta evaluació global, que es diu, "Vale, i ara què?" què podem començar a fer, o sigui, com podem començar a veure o avaluar quines són les opcions i quin és l'impacte d'aquestes opcions. Perquè a vegades moltes vegades parlem de les opcions però no avaluem bé l'impacte sobre aquestes opcions ni en els nostres objectius ni en altres objectius importants que potser ni hem, ni hem, ni hem tingut en compte però que són rellevants. En el cas de, de l'avaluació la, global s'han avaluat una sèrie d'escenaris de, de, de, de, de futur d'evolució socioeconòmica, també relacionats amb, el, amb els climàtics, eh, que breument podrien ser doncs, optimisme econòmic, competició regional, sostenibilitat global, que estan basats en assumpcions sobre les trajectòries socioeconòmiques de la Terra i de les societats humanes a nivell global durant els propers anys, amb diferents assumpcions. Llavors, he intentat fer un, una primera avaluació de quines serien aquestes implicacions eh, a nivell de doncs, la riquesa d'espècies, la mesura de biodiversitat, a les, les, les contribucions eh, de la natura de tipus material o les, o les que són aquestes diguem que utilitza la societat actual d'una manera, manera cada cop més forta o les que tenen una funció més de regulació. El que veiem, ui, mal. El que veiem és que els escenaris actuals bàsicament el que, el, que és, el que continuen és augmentant la pressió sobre aquests... Eh, sobre aquests eh, aquestes contribucions de caràcter material a costa o, sigui, o, o, o perdent eh, regulació i, i biodiversitat. Només en el cas de, de realment un canvi transformador canvis en l'estructura de la societat podríem compensar aquests, aquests dos encara amb una pèrdua de biodiversitat important. No? Per tant, això ja comença a, a, a, a veure quins són els, els compromisos que hem de prendre i quins serien els impactes. Uh, de manera general, tampoc entraria ara, perquè aquí cal molt més treball, com en el cas, per exemple, del canvi climàtic, amb molt, molt, molta, molta més informació, molt, molt, molt més treball amb les modelitzacions i amb les escales a les quals aquestes modelitzacions tenen, tenen lloc, però, per exemple, aquí sí que s'ha fet una, una, una activitat a nivell, nivell d'Europa i, i, i és similar, els resultats són similars, però, però fins i tot en els, els, els escenaris de sostenibilitat els, els impactes eren negatius. Aquí hi, ha, hi hauria més a discutir. Uh, per tant, aniré, aniré concloent així més a nivell de, de, de missatges, d'interpretació d'aquest tipus de, de, de resultats que ha inclòs l'avaluació global, uh, però, però que diuen, o sigui, que ens, també, també aporten una, una informació en el sentit que alguns d'aquests escenaris plausibles que s'han avaluat, bueno, sí que... Tenint en compte que inclouen canvis transformadors en, en, en, sistèmics a nivell de, en del fons de, de com funciona la societat, però que aquests sí que serien compatibles amb, amb, amb aquests objectius que ens hem marcat com a societats a nivell internacional. Eh? Aquests elements, i després sembla que també l'UNAI farà més èmfasi en aquesta part, no? passen una mica per, per aquests canvis en, en sistèmics que tenen a veure amb la base de, la societat, de les societats, per tant, amb com utilitzem o consumim l'energia l'aliment, quina és, la, la, quin és la demanda d'aquest aliment en aquesta alergia i, per tant, la, la, la, la població. I com implementem, que aquest és un tema bastant nou en el cas de l'IBEs, com implementem les, les, les polítiques d'adaptació i mitigació climàtiques que s'ha convertit en una prioritat a nivell internacional i nacional? però que no són sectorials. La implementació de polítiques de mitigació o, o, o adaptació climàtic tenen impactes en molts mol, mol, mol, mol altres sectors, especialment en biodiversitat i serveis ecosistèmics. I en alguns casos estem començant a veure efectes molt negatius d'accions concretes de mitigació a, a, a, de o adaptació al canvi climàtic que tenen impactes molt importants. I per tant, hem de tenir una visió més àmplia quan fem aquestes, aquestes, aquestes decisions, no? Per tant, aquestes opcions de futur existeixen, després en, en, en, en veure una mica més, però però necessitem eh, utilitzar o descobrir o, o trobar maneres d'implementar-les a l'escala a la que són necessàries. i Aquesta és la part difícil. Aquí ja no arriba, aquí, ja, aquí és on s'ha quedat l'avaluació de l'INVEST i segurament molts altres intents al voltant de l'avaluació de l'INVEST que també tenen com a objectiu a, a millorar l'estat de, de, de, de la natura en el, en el món. No? Per tant, ens enfrontem al repte de, de complir amb aquests objectius a nivell de, de societat, internacionals i, i ambientals per les properes dècades i necessitem saber quins són aquests components de, tra de, de transformació. L'avaluació de l'IPBES amb altra gent està intentant identificar alguns d'aquests components i aquests components s'han d'operacionalitzar i operacionalitzar aquests components només es podrà fer de manera conjunta amb els governs i, i, i lligant de manera estructural amb les polítiques uh, sectorials d'aquests governs. Vale? Això que bueno, us comentava de la, de, de la part sectorial, no? o sigui, qualsevol solució sectorial a un problema... Uh, no, no serà suficient. Per tant, que hi visió, que hi visions molt més, uh, necessitem visions molt més, molt més complexes com les que s'estan començant a introduir amb els conceptes d'ODS. No? Hem de, comen de començar a tenir una visió molt més transversal per veure on on, si comencem a canviar, a canviar coses quins són aquests impactes en, en, en àmbits que, que, que no havíem uh, avaluat. I això i dir que molt algunes d'aquests instruments i bés els, els, els, els, els, els identifica i, i alguns estan disponibles i són, són, són prometedors però encara no estan implementats a les escales que, que, que, que caldria per, per tenir aquests canvis transformadors. No? Per tant, si o sigui, assolir aquests objectius socials a través d'aquests esforços, el que ha d'intentar és... Digue'm, o l'objectiu final serà adreçar aquests, aquests canvis indirectes, aquests factors de canvis indirectes, factors aquesta part negativa de l'impacte es disminueixi. Això només es podrà fer adreçant aquests canvis indirectes que us comentaven a través de canvis en governança, en els sistemes econòmics, la igualtat, planificació entre sectors, incentius, aquest tipus de coses que són transformadores. Òbviament això va molt més enllà de la tasca de l'IPBES, de la tasca dels investigadors que estaven allà, però també el, o sigui, adreçar el canvi climàtic va molt més enllà dels investigadors que van fer els primers, els primers models o van identificar el problema. Tots aquestes tasques són col·lectives. Uh, I per tant, haurem de treballar a integrar aquests, aquests, aquests, aquests canvis a nivell, de, a nivell de diferents sectors. Jo també l'UNAI parlarà una miqueta més de tota, de tota aquesta banda. No? Passo una mica aquest, a, a aquestes... Uh, per acabar, per acabar ja i per, per donar una passa a preguntes, potser a nivell de sinopsi, però per dir que aquesta avaluació, diguem-ne, diguem té moltes coses que no són noves, té molts elements que no són nous, que, que ja coneixíem, però és l'avaluació, és la imatge més representativa de l'estat actual, dels lligams entre la natura i les societats humanes que mai s'ha generat. Per tant, conté tot el que sabíem, per tant, estan, és lògic que moltes coses ens sonin, però va molt més enllà, va molt més enllà en el sentit de que té una visió molt més, diguem-ne, transversal, va, té un, un focus en el futur i en la transformació molt gran, i per tant és un, és un inici de camí. Les tendències actuals són preocupants i clarament insostenibles, això ho sabíem, cal actuar, això també molts ho sabíem, o jo crec que molta gent ho sabia les, les, i, les, i, i les societats i els governs són, són concrets, cal anar més enllà i més ràpidament, cal adreçar les arrels de les causes de, les causes de la pèrdua de la diversitat. I això no només es podrà fer en, en, en polítiques de conservació sectorials, sectorials o, o en polítiques eh, sectorials que tinguin a veure només la conservació d'una manera molt indirecta. I de manera, de s'hauran I de manera coordinada i integrada entre sectors i escales. I això és un canvi sistèmic que tenim com a repte tots plegats. Per tant, de moment, ho deixaria aquí. A veure si... ja. doncs aquest era en Lluís Brotons, científic del CSIC i de la unitat mixta Inforest del CREAF, que precisament és qui va organitzar aquestes jornades titulades «Ens estem quedant sols», un títol que fa referència a la dràstica reducció de la biodiversitat a Catalunya i arreu del planeta. El CREAF és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals d'aquí de Catalunya. I, com us deia, hem escoltat en Lluís Brotons, que ens feia aquest resum d'aquest eh, informe d'avaluació global de l'IPBES, que és a la plataforma intergovernamental en biodiversitat, que agrupa diferents estats de tot el món que fan aquestes investigacions científiques enfocades en la biodiversitat. Aquestes jornades es van fer el mes de juny de 2019, com us deia, organitzades pel CRAF a l'Institut d'Estudis Catalans. Abans d'escoltar en Lluís Brotons, fent aquest resum de l'IPBES, hem escoltat la taula rodona on cal concentrar els esforços de recerca i coneixement per aturar la pèrdua de diversitat i que també forma part d'aquestes jornades i en la qual van participar Jordina Belmonte, Joan Pino, Joaquín Garrabou, Sergi Sabater i Marta Pascual, una taula que estava moderada per en Xavi Besora, l'ambientòleg i periodista Xavi Besora i que hem escoltat a la primera part del programa. I amb això que vem el programa d'avui, Tornarem el proper diumenge amb més continguts, en aquest cas d'àmbit més proper d'aquí de la Vall d'Hostoles, de la Garrotxa i de Girona en concret, perquè anirem a Ripoll a veure la presentació del documental El Ter al Límit, que es farà la setmana que ve. I, per tant, el diumenge us portaré... Un petit reportatge així sobre la marxa que faré després del de, passi, després de poder veure aquest documental. Com us deia, es fa Ripoll i aviam si hi ha gent interessant que va a la presentació i puc preguntar lis la seva opinió i aprofitar per parlar no només del riu Ter, sinó d'altres qüestions ambientals i, i que puguin ser interessants. I això és tot. Aquest ha sigut el programa d'avui. Tornem el proper diumenge a les 5 de la tarda a la sintonia de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la freqüència modulada de la Vall d'Hostoles, a Les Planes d'Hostoles, a Sant Feliu de Pallarols i a Amer, fins on arribi la senyal de l'antena i també sempre a internet, a radiolesplanes.com. També tenim un podcast on podeu trobar els programes que vaig publicant cada setmana perquè els pugueu tenir tots junts i escoltar-los, a més a més del podcast de la ràdio. Res més, a just tot, fins al proper diumenge que passeu una molt bona setmana. eco de la vall arroba gmail.com eco de la vall arroba gmail.com